Diamantul Nordului În lac se oglindă castelul. Aierbii molate ce valuri le treieră cerbii. În vechea zidire, tăcerei și numa, perdelele în geamuri scânteie ca bruma. Străfulgeră în umbrei de valuri bătaie, ajunse în fugă de alunei văpaie. Ce în vârfuri de dealuri acum se ivește, și a stâncilor muche. Pe cer gravește, Păreau urieși Ce în cuib de balaur Păza o mărăață Cu o moară de aur, Căci luna ce roșă Prin ele răsare, cuoară aprinsă În noapte se pare. Iar lebede albe Din negrele trestii Apar domnitorii Ai apei acestei Cu aripi întinse O scutur șotaie. În cercuri murinde și braz de bălaie.